Зразу ж застрочили вони. Одночасно станковий кулемет почав бити з ворітної протолини. Всі хлібороби, що туди бігли, трапляли під бічний вогонь від менших кулеметів і прямий від більшого. Вартові як охоронці розстрілювали кожного, хто наближався з боків до передніх кулеметів. Мов косарі крадіжники поспішаючи кладуть колосся чужої ниви, так кулеметники стріляниною косили ряди селян. Білу поверхню вкрили собою снопи, звалені завчасно в беззаконних жнивах. Кров'ю змокши протавав сніг, коли стоїн останнього болю пройшов крізь безгоміння поля і наповнив той світанок. Посудомленими пальцями дядьки, вмираючи, брали сніг і дряпали промерзлу землю. Дехто пробував підвестися, щоб вийти з місця погибелі, того дострілювали, і вже падав назавжди. Без милосердя косили навіть тих, які, надійшовши, близько спинялися і стояли приголомшені. Текти не було сили, а лягти не здогадалися. Не думали, що також їх далеких від вбрами вбиватимуть. Розстріл проходив перед очима Мирона Даниловича як в сні, як марення, коли в нить поведнівся один з односельчан. Кількома рядами попереду пішов близько до брами, і його поранено і впустив ціпочок, тонкий ціпочок, яким нікого не можна ні вбити, ні скалічити. Впустив і стоїть, мов прислухається, що таке, що коло його серця, ніяк не зрозуміє. Але відчуває, далі вже не піде. Трохи відвернувся від млина, бліде, як сніг, на якому стояв. Кров збігає з кутика вуст. І більше, мабуть, з відрухів душевних, ніж з розмислу. Виразив побажання своє, підвів порожній мішечок різними клаптями полатаний, що виразно прозначалися, руді й темні, підвів однією рукою мішечок і держить, а другою рукою сам на нього показує перед вартою. І після того відводить у напрямі села, хотів сказати, я борошна взяти мушу для тих, що там у селі, бо мруть, а я не винен. Я можу і так згинути. То для них мушу взяти. Ось у цей мішечок. Раптом розлігся черговий постріл, і селянин упав. Один тільки короткий рвучкий рух відбув ліктем, і кров, як струмок джерельний, линула з рота враз. Побагрила сніг і облила мішечок, мов би, показуючи відповідь. Он, що дано тут для тебе і твоїх дітей. Та мішечок, Неси, коли піднімешся. Далі трохи рушали вперед, поки виразно побачили, що там розправа над безоружними. Одна недостріляна ланка ближнього ряду повернулася і побігла назад з останніх сил. Тоді, захоплені її рухом, почали швидко відходити рештки. Відступ обернувся в безладну втечу. Люди металися по степу без перерви. Коля поцілила Мирона Даниловича в бік, під плече. Він, взявши в ліву руку, притиснув виразку, правою, просунутою під ватність. Поспішив назад і знайшов свої попередні сліди на снігу. Могло б все це влучити, все повторював собі, перебігаючи через видолинки і обминаючи горбки. На западистій дорозі колі проминали вгорі, поки віддалявся від млина, потім стали річію. При горбовинах пригнувшися, Рон Данилович прискорював крок, як тільки міг. Через високу згортку грунту переповзав, чувши над головою раз у раз, Далі відходив глибокою вимивеною і міг навіть спочинути. Старшу кров викрапувала крізь одежу, а згодом запихлась. Навіть біль при тих, що дивувало Катранника. Тоді ж, коли він різко рухнув лівою рукою, Враз кололо у м'язах коло ребер, Догадався він. Прострелена наскрізь. Куля вилетіла. І виразку можна загоїти без лікаря. Стрілянина вщухла, а скоро потрусив сніжок. Щоб не збитися і не наскочити на кулемет, боязко подумав чоловік. Хуртовина зненацька набігши не завіяла дуже і скоро вгамувалась. До села близько, а чує катранник Неспроможний далі ступити. Притуляється до стіни без сарайчика віддихати.